Тому Дунк ані на мить не випускав гроші з рук. Вловивши пахощі й шепіння ковбасок на димному вогні, Дунк зайшовся слиною і купив одну ковбаску за мідяк з гамана, а до неї ріг пива. Підживлюючись, Дунк заразом подивився, як різблений та мальований дерев'яний лицар б'ється з дерев'яним драконом. А тоді заглядівся й на лялькарку, яка рухала драконом.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 Серед купців були й зброєрі. Тирощієць із розгалуженою синьою бородою продавав розкішно поцяцьковані золотом та сріблом шоломи у подобі птахів чи звірів. Один коваль гучно вихваляв свої дешеві сталеві мечі, а інший мовчки продавав кращі й дорожчі. Проте думкові бракувало не меча. Потрібний майстер сидів аж у кінці ряду. На столі перед ним лежала кольчуга мистецької роботи та пара з членованих сталевих рукавиць. Думкуважно їх оглянув і мовив. «Гарна робота. Краще її не знайдете». Опецьковатий коваль, не вищий за п'ять стоп, але ширший за думка у грудях, мав чорну бороду, грубезні м'язисті руки і величезні лапаті долоні. На думка він дивився з гідністю, неулесливо.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 О, оце шия так шия, й не переміряєш. Дунк став на коліна. Зброяр переклав йому до плеча ремінця з вузликами, пробурчав щось, накинув ремінця на шию, знову пробурчав. А ну руку здійміть? Та ні, право. Тоді забурчав утретє. Вставайте. Довжина ноги зсередини, товщина гомілки, обсяг стану – все викликало в майстра нові напади бурчання. Дещо зразу на возі знайдеться, а решту скую, мовив зброяр, коли закінчив. Майте на увазі, я роблю просту добру сталь, не заквецяну сріблом чи золотом. Мої шоломи вони і на вигляд шоломи, а не свині з крилами чи заморські гарбузи. Та як у обличчя спис полетить, отоді за мій товар і подякуєте. Не бажав би і нічого кращого, відказав Дунк. Яку ціну візьмете? Вісім сотень оленів, бо сьогодні я добрий.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 Дунк вийняв два олені з гаманця і поклав у мозолисту долоню зброєра. «Матимете все без обману, я ж би перемагати приїхав». Отакої. такої!» – бажбулат вкусив одну з монет. «А нащо всі оті достойники на поле припхалися, аби і за вас гукати бадьорити?»